А ще бракувало, щоб він пив і грубив. Його б тут в одну мить не було. Лікусь, але ж це його квартира, нагадала Іра. Ні, тепер наша, різко відказала Ліка. І взагалі, що мені з того, що він такий гарний? За це гроші не платять. Ну, ти знову про гроші. Ліко, ну в тебе ж і так є все, застерігала подругу Олена. Ну, ти подивися на себе, на цей стіл, на свою квартиру. Ти, Ліко, просто життя не знаєш, докинула Іра. Це ти, Ірко, життя не знаєш, урвала її Анжеліка. От пройдеш через моє, тоді й побачиш. Ця дитина мало мене на той світ не загнала. Тільки тепер уночі хоч спати почала нормально. Ленка, он, не квапиться дітей народжувати. Зрозуміла, який це кошмар. Віра кинула швидкий погляд на Олену, що відразу понурилися, і вирішила перемінити тему. «Араз, Лікусю, розкажи ліпше про своїх батьків», – сказала вона. «Вони вже устаткувалися в новій квартирі. Ти в них там бувала?» «Ну як я можу десь бувати?» – колишнім тоном заперечила Анжеліка. «Я з дому виходжу тільки зв'язочком. Нехай он Олена краще розповість» як її сімейне життя складається, – зненацька запропонувала вона. І чому це Славчик любить її менше, ніж мене Вася. Лін, розкажи, як твоя Оксанка навчається, як першу сесію склала? – Як мама ваша себе почуває? – кинулася на допомогу подрузі Іра. – Мама? – Добре, дякую. Немов отямившись від сну, коротко зітхнула Олена. – Ксюша поступила в КПІ уточнила вона для ліки. Сесію склала без трійок. А з чоловіком я добре живу. Олена підвела очі і відкрито прямо подивилася на Анжеліку. Тільки дітей у нас немає не тому, що ми їх не хочемо мати, а тому, що я не можу завагітніти. Та ти що? Не сподівалася таке почути ліка. Вона збентежилася і залепитала щось на своє виправдання, а я, я думала, ти не хочеш дітей, а виходити ти просто не можеш? Ну, чому ти не можеш? подала голос Іра. А що, як славчик не може? У процесі беруть участь двоє? Лін, відразу перемінила вона тони, якомога делікатніше запитала в подруги. А він так і не погодився піти до лікаря на обстеження. Олена заперечливо похитала головою хіба ж він не розуміє, що без лікаря нічого не визначиш? Уже наполегливіше, додала Іра. Я не можу говорити з ним на цю тему, тихо відповіла Олена. Він і так увесь час каже, що я його зраджую. Так? Ще більше здивувалася ліка. А що, є привід? Іра обурено засовувалася на стільці. Не треба через своє особисті через вигадане тобою невдоволення рівняти всіх по собі, сердито відрубала вона. «Невдоволення?» – вхопилася за слово ліка. «Та коли хочеш знати, Вася ніколи не залишає мене невдоволеною і завжди спочатку все робить для мене, а потім уже сам одержує задоволення». «Ну, я взагалі-то не про це», – спокійно заперечила Іра. «Не про ліжко, а про життя». Про твоє невдоволення життя. Ну що ви, дівчатка, не треба, не сваріться, примирливо попросила Олена. Ми так давно не зустрічалися. Давайте поговоримо про щось хороше. А ми й так про хороше, лукаво посміхнулася Іра. От бачиш, як ліці пощастило з чоловіком. Кому пощастило, так це Ірці, повернула собі колишній тон Ліка. Вона в нас на розхват стала. А з інших міст приїжджають свататися. І в школі сама казала всі куменьки навперейми наречених пропонують. Га? А як розквітла після своїх грузинів? Лікусю, що я чую, щиро роздивувалася Іра. Ти мені зробила комплімент? Як це тобі поталанило, пропустивши її зауваження повз вуха, вела ліка далі. Що жоден з них. Не завіз тебе кудись у гори, як нас тоді. Чим ти їх так приворожила, що відразу двоє ладні освічитися? То чого ж ти заміж досі не вийшла? Ну ти ж сама півгодини тому сказала, що туди не варто квапитися».